Та продовжимо нашу розповідь про заслання. Валерій і Олег продали Большую Совєтську енциклопедію, аби найняти машину і відправити контейнером деякі меблі, котрі зберігалися в гаражі. Я повидирав цвяхи зі стін, сусідка побілила мені кімнату. Меблі прийшли до Бійська тоді, коли до мене в гості прилетів Валерій із дружиною. Я не мав права їхати до Бійська. По меблі поїхав Валерій. Отож, невдовзі невелика кімната в гуртожитку була вмебльована, з'явився всякий такий затишок. Діти працювали цілий день, аби все вимити, вишкрепти, розвішати полиці по стінах, тощо. А я був щасливий, що не самотній. Діти в мене добрі, розумні. Незважаючи на конфлікти з жінками, життя вдалося. На той час я вже працював сторожем у шкіряно-кожуховому цеху, де на додаток до пенсії отримував 80 карбованців на місяць. Малося на увазі, що років через два вийде з заслання Раїса і треба бути готовим до більших витрат. Мріяв також про поїздку до Києва. Як інвалідові війни мені належала відпустка десь у травні 1985 року, до сорокаліття перемоги в Другій світовій війні. Працював також над літературними творами. В засланні я написав повість «У череві дракона», науковий роман «Сила Моносу», драматичну поему «Хліб для Афін» та чимало віршів. Нарешті слід розповісти про надзвичайну красу зеленого світу, в якому я з ласки Божої опинився. Давно чув, що гірський галтай топерли на Сибіру, та все ж не уявляв, що він такий гарний. Недалеко звідси міститься центр Азії. В Туві є навіть гранітна стела, де про це сказано. Клімат тут різкоконтинентальний, континентальний. На Сибіч до океанів не менш, як кілька тисяч кілометрів. Навіть улітку нічна температура нижча від денної градусів на 20. Мене це травмувало. Поранення дошкуляло частими болями. Довелося обгортатися вовняною тканиною по голому тілу. Це допомагало. Та скільки ж радості я мав, проступаючи над вечірнім березняком на берег Катуні. Це в такі хвилини написано. Осанна світлові, проте, Люблю вечори ім листі не просто світло, А оте, котре пробилося крізь листя. Розсунувши сувої хмар, Воно продерлось між гілками, Воно і фарба, і маляр На моріжок лягло мазками. Мазок чи слово – все одно, Одна душа, одна потреба. А сонце, як веретено, Клубок намотує на себе. Там спиться ніби в сповитку, Земним дощам, прийдешнім грозам, Біосфер, у утім клубку і неосяжний творчий розум Та хіба тільки цей вірш? Він, власне, пригадався мені випадково Я тут жив майже так само, як у Кончі Заспі Вирушаючи на берег Катуні Чи високо в брав до кишені блокнота йогри заколівця І обов'язково повертався з віршем Двічі на місяць доводилося приходити в райвідділ міліції Аби поставити підписа в реєстраційній книзі за межі Майминського району виїхати чи навіть заблукати пішки не мав права. То вже вважалося втечію. Я підлягав би поверненню в концтабір. І все ж треба сказати, що начальник Горно-Алтайського управління КДБ полковник Кузьмін Микола Миколайович, не був педантом. Він поблажливо ставився до того, що інколи опинявся в Горно-Алтайську, на що не мав права. На початку травня 1985 року отримав місячну відпустку до Києва. І вилетів туди на аерофлотівських крилах. То був час, коли цвітуть каштани, перетворюючи Київ на живу казку. Оселився у Валерії, на квартирі, яка колись належала мені, а тепер там жила Євгенія з дорослим сином, невісткою та малою Наталкою. Я вже казав, що Євгенія зрозуміла свою помилку і ставилася до мене так, як ставилися колишні друзі – Бажан, Голованівський, Полянкер та інші. Євгенії цього було досить. Вона зустріла мене дружньо і співчутливо. Та й перша скрипка в родині тепер належала синові, а він і на мить не завагався, поселяючи мене в себе. Це був письменницький будинок, отож уже в перший день я мав або зворушливі, або вельми неприємні зустрічі з письменниками. Мене кинувся обіймати Іван Гончаренко, примовляючи, правильно зробив Миколу, що покаявся, проти них нічого не вдієш, знищать. Я намагався йому пояснити, що не каявся, лише прибув у відпустку із заслання, але він, здається, так цього і не второпав. Добре знаючи, що телефон прослуховують, безстрашно подзвонив Григорій Полянкер і запросив у гості. Те ж саме зробив Васильменко, якому минуло 85 років.